O ey ibadalladheena amanu ttaqu rabbakum lilladheena ahsanu fi hadhihi dunya hasana wa ardullah wasi'ah inna ma yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab O robovi moi koji verujete bojte se gospodara svoga One koji na ovom svijetu dobra djela budu činjili čeka nagrada. Allah, ova zemlja je prostrana. Samo onim koji budu strpljivi, bit će bezračuna nagrađeni. Alhamdulillahi Rabbil alamin wa nusalli wa nusallimu ala khatebul al anbiya i wal mursaleen sejidina wa nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi ila jomu djim thumma emma ba'da أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون ومع الكرآن في آية كبات حواسف بأي الله وجل شعال أبو قرك لأبو قرك لما مسلمانين drugim rečinom kao da nam Allah, allah je nashanohu paručuje o muslimani o viehnici o ummeta Muhammedu a.s. ova Ovaj dunjanočki život nije lahat na jednostavlame to jeleka Allah je nashanohu kada je Adem a.s. upozorio ješkod jedio Adem a.s. u jennetu rekav še inneka la tadme'u fiha wa la Nećeš u džennetu Nije ožednje ti Nijeti osjetiti vručine Nećeš biti neodjeleni Što znači da ćeš problema I teškoća na ovom življavčkom životu Ali Allah upravo hoće krom te teškoće I probleme da te iskuša Da te ispita I što si jači vjernik i mu'min imat ćeš jači, teži, veći iti. Reklo smo, kao što zlata uzme, uzme zlato, pa ga navako ispituje. Tako dorade i nama, muslimanima, iskušenja, da Allah je vrašanuhu ispita nas kakvi smo, da dokaže i pokaže koje za nagrade, a koji za kaznu Allah je, je postavio i principa naših življenja proti se da u vjeru, objavio vjeru, da potom ne radimo u svom celokubnom životu kao poruku svega toga, ukratko Allah nam ovome ajetu kaže o muslimani Allaha se bojte u svim svojim poslovima čuvajte se Allahove kaznu nekavam je Allah zelošanu na napamit buditek vjesni da če te prednje gasta i odgovarati za sva djela ولا te mučunne i niko što nemojte da vam se djeti da na drugi način umrete illa wa entom muslimon ozim samo samo kao muslimani Jer nećete imati druge prilike, druge mogućnosti da dođete na dunjavu da zaradite i da uradite hajt i dobro. Kao da nam Allah je rašanog poručije s drugim riječima. Nemojte da vas ovaj dunjavučki svijet zavede i zavara. Nemojte da se bojite drugih njima Allaha. Bojte se samo Allaha i kad treba umrijeti umirite samo kao muslimanih. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Morašto zato što smo Allahovi. Zato što on nama vlada i ništa nismo nego u njegovoj vlasti i moći. Wa inna ilayhi ila ila ila ila ila raji'un. Zato što se njemu vraćamo. I otogamo. Allah dželle celaluhu nam je odredio koji će naše Koji se zasnivali na određenim suđenju koje je Allah, Želešanuhu, svim svojim poslanicima dostavljao, objašnjavao i ukazivao na njih. Temelj toga vjerovanja jeste priznavanje i prihvatanje Allaha, Želešanuhu, kao jedinog, neograničenog gospodara. To je sadrgano u riječima لا إله إلا الله وتميش حادث الله يسمى شانه ولم قرآن الكريم كاجر وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنت سبقوا فصلانيك كما سبقوا فصل لكاجرون الله يسمى شانه مريد الإسم عضياب الإسم da ne drugog Boga osim Allaha i zato meni je to Allaha obožavajte priznajte i prihvatajte kao jednog neogreničnog gospodara kao svoga Boga i onoga koji se obožava dakle šehadis je bio u od prvog čovjeka prvog oslanika do posljednjeg Muhammeda ali i sada vas To je jedina vjera koja Allah Jebešanovi prizna i prihvata i na znači za njim. Još ovo zapominjemo i podsjećamo se ovoga. Upravo zato što sve ove danošnje borbe, ova, sva ova danošnja razilaženja, ove nesuglazice među ljudima, osnova svega toga jeste razilaženje u osnovi vjerovanja. Allah Jebešanovi je stvoriliši čovjeka da ga učini slobodno da čovjek u danje određeni dio bolje kojom će on moći sobom vladati odabrati dobro ili zlo tu slobodu koju je Allah zelješalno podario čovjeku ne dozvoljava nikom da je uzme od čovjeka upravo ovaj ušihad la ilaha illallah čini čovjeka slobodno Čini čovjeka da nije zavikom prvo od svojih strasti, ne dozvoljava svojim strastima da ga vode, da, ne, da izgubi to, tu volju, tu mogućnost da radi po dobro i da odabere to zlo, da odabere to dobro, da se kroni zla. Omogućava čovjeku nakon toga da se vodi proti svojih neprijatelj, jer se ne boji za da ovaj biljaluški prolazni život. Upravo goveđando na listu sa seranda rime svog boravka u meči prvom periodu da šerijeta šerijana islama. U trajamu od 13 godina upravo najviše govori o ovim stvarima. I možemo reći da u mekanskom periodu nema određivanja profita posebnog. Propisi se pojašnjavaju i određuju u Medini. Najviše u mekanskom periodu objave Kur'ani Kerima s tih 13 godina govorili se upravo o temelju ovog vjerovanja. Da se izgade jedne potpuno ličnosti koje će kasnije jednostavno moći reći kad im Allah kaže ostavi alkohol pehel entom mun talun se proći toga oni kažu držbeći času u ruci. Mi to ne znamo kako je to i koja je to sad i šta je to ali u tom času oni polijavaju taj alkohol. Odmah Allah uđelešanu da divaj i nijo imperješko bilo su prostavice ci velikoj Bizantiiji, Bizanttu i Velikovi Rduskoj imperiji to osobubi kadašve čsjetske tere. Ljudi skojim su doste možemo reći i pustinju neimaju up porređenju s ovim deitim pilama. kadaš Kadaše svijeta možemo reć da li su ništa imali oddrane oprane ili os stavoga, što je potrebno za borbo, ali su snavo i mala podjeđiva. شهادة لا إله إلا الله يقول لن يبدو أن يكون مؤمن إذا تتخذر عليه قال أكبر ما كنته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله لا يبدو أن يكون يتركوا في فصلاني في تريمين يقول شهادة لا إله إلا الله ومسا تما تشير لا إله إلا الله بيجمع نيمة إسان سكوك بوغة أسم الله جل وشانه Lažnih božanstava ima i postoji koje ljudi obožavaju, božanstva koja se nazivaju po tome što im ljudi obožavaju, nešto ona stvaraju, pa ljudi obožavaju ovo ili ono, ali sve je to lažno, jedino istinsko što je da se obožava, da se za njega živi i umire, jeste Allah djelašanuhu. To znači drugim riječima da nam je neša vjerabilna i slava, to Allah Allah djelašanuhu koji je tu vjeru objavio da nam to u našem svakodnevnom životu bude najpreće bude li drugačiji potpadnje li čobjek pod uticaj svoj, svojih strati različitih organizacija, partija država, različitih ljudskih pristema bilo čeka drugog kome je drugo nešto bude preće od Allaha i njegove vjeru znači da izlazi iz tih oklira šaharica. Ono što Allah nečeo proste, ki čov je koha khoduje pred Allaha, Lasud, Nidani, Stima, širka. Allaho jala še aneho ševa. I da to? I kur'an si ayet svačano za među, največin prieskeva, če všantu. Lain ašrekta, la jahbaqan na amalu. Reči suhku, če je preganderu, alađenu sallatu wa salaam, alađenu tega, zanat. Lain ašrekta, o Allaho posla liče. Dakle širku čini که الله فسلانی ادبران که الله ولی درست شرف اوچینیو نه احبه فنه عمل سوا دیلا تویا بی پروپلا ولی تکونن من الکاترین ای بیو بیو اد اونی که ایسو نه نیوچه شتک نه بای بوڑا جهن نمید یر الله نسنیچه بیلو ککه الله نسراجی ای ها چه اون ککه اون Da Zabudim, kako je tražnju od nas zabudim da To je to ufnjena šeha Od toga raz, razumnemu riječi pregamberu Gde kaže čije zadnje riječi budu U najtežim najdežim trenutima Covjekovog života, kada umije Kada se tijelo razbarnia ja sa dusom Dusa da za tijelo Komeje zadnje riječi budu La ilaha illa Allah Dechale u djenni, uničite u djenni To jednostavno možemo sad pomisliti, ali u tome najtežem trenutku, kome Allah djelašanuhu bude najpreći i kod se u tome najtežem trenutku Allaha bude sjetio, to znači da je njegov prijašnji život, pošliji život bio u redu i kako treba znači da mu je Allah djelašanuhu bio na prvome mjestu. Kaj čovjek ne istuče sebi. Kaj čovjek nije mu interesu da kaže, ja sam si pod bilo kakvim razlozima pravda, ako je pogriješio da se pravda iz sebe uzdiži. Pa sam čovjek ne uzdiži druge sisteme, ne uzdiži sve drugo što je supravno Allahovim propisima. Danas ono što žele da postignu od muslimana, dotiče se temelja našeg vjerovanja. Kako to? Šta se to hoće postignu od muslimana? na prededom svjetkom nivo, i v kotcast i na drugim mjestu. želi se rečiim muslimmanima. Ni razlimo muslimmanje pom po našim, po našim krijuterjunima, Vi se muslimlimani kako sreba, ako budete o navi ka se ni zaju sa o da su so muslimliani. Ako budejte drugašije razili? Oni ne gledaju, jel to je Kur'an, jel to je Kitab, jel to Sunnet, kaže o to... znači, ako budete razljeni konečem drugom, kako mi ne mislimo da su muslimani, da ne bi trebali biti, to nije ovaj. ove. je pitanje imane i vjerovanja i ispravnosti vjerovanja? Želite na drugi način reći, ili ćete biti muslimani kakve mi tražimo da budemo? Ti razni međemniški sistemi когда гочем да ми едан дио твой грех когда приети когда нам да нас упозоровавай ин чето види муслимани по наши принципима ел вас не чеди вотни уадула ястинуна ка ани леби аухайна و أذقناك ذئة الحياة و ذئة الممات وما لا تجده لك إيه علينا نسلها ترجم الله جرشان وفقامبر عليه الصلاة والسلام شخص فوق شال إخوان دوشنه داشة موت بلاس داشة موت إسلام وغسط ومتشه سوشت وفورت يدون فجد نسام وإسلام فوق شال إسلام ونبرخ نسلها قد سوى ده daj jedan dan odobri nam da mi obožavamo ono što obožavamo, naše kipo a mi ćemo vjerovati u to što ti vjeri ješ jedan dan hajde da se nagodimo bićeš naš vladar, bićeš opravljaš, ne znamo hajde da se nagodimo u ovoj stvari u inćadu i umalo da su uspjeli leješ ti da te bate u fitnek oni su htjeli to, ali nisu uspjeli Allah ga je ojačao a niladi da ostaviš jedan dio onoga što smo ti mi objavili to jeste na drugi način danas da uzmeš i radiš po jednom arotinu a drugi arete kao da ih ne znaš da se pravi i da ih ne znaš da uzmeš jedan dio pitava to se zna da je kogor neuzovila ja ne možeš uzeti od Allahove snije koliko tebi odgovarati Eta ču minunabibadzim cita, da li ćete vjerovat u jedan dio cita, da, otec frunabibadz, a biti čateri u drugi dio, ali učete vjerovat u drugi dio, i li ćeš uvijek svet, i ništa ne vredi. I li ćeš vjerovat ne vjerujš ni uvijek A hoćeš vjerovat nečo onoga, on se sviđa, on te ne sviđa, on se ne sviđa, on se ne sviđa, on se on se ne sviđa, Onda ništa ne vredi jer se sa Allahom sem nesanuhu nemože po jer Allah sem nesanuhu ni saoludi Allah je Allah Allah ima kaya imena i potrebna svoytva i potrebna guard koji je samo njemu karakteristu čas nemože se sa Allahom tako hoču Allaho da te pogodimo evo voliko da imen voliko sa Allahom vjeron tako onaj e, ko misli da može samo tebi je zavaravati samo ga šeitan vara iz dana u dana ali kad tebi je da nam nekoga drugog pripiše širk da učiniš kako nekog drugog da nam prihvatiš mi smo reći da vrste toga širca da taj širk nije samo onaj klasični koga mi poznajemo uzeti kipa pa ga obožavati itd. na više načine jedan od tim je Priznavati zakone, poštovati zakone i raditi po njima, po zakonima koji su suprotni Allahovom zakonu. Pod ovim umislimom, poštivanje zakona ovih nevjedničkih država, koji su pozitivni zakon, što znači pozitivni zakon da mogu biti u ovim nevjedničkim državama koji, to su zakoni koje Al-Gerržanu je odredio u islamu ali ih oni poštuju jer od tih zakona jeste kada radnik radi da im se isplati navakati na vrijeme da se ne kasi u svom isplato na vrijeme to je jedan pozitivan zakon koji smo gledužni, makar po radili, ne radili i nemuslimani dužni smo ga poštovati I sve pozitivne zakone koji nisu u soproznosti sa našom vjerovnim islamom kod ovim se nisi prihvatati sisteme mimo Allah o džellal sanu sistemuje sve. i zakona u opšte. Prihvata ti nešto drugo. U tom slučaju ti bi ostao ti ta ženu iz života života. Zato ne bi našao nikoga ko bi ti pomogao pati nas kao musliman Allah dželle sanu. Omodanno što pokušavaju to je upravo ono što nam Allah dželle sanu u Kur'anu spomenu. da Na Napustimo jedan dio Izvora i temelja naše vjere Kaj šahadek Kažu kako to vi razmišljate Na koji način vi razmišljate Da li je Allah najpreći u svim stvarima Kako to? Budete muslimani u obređenom krugu Kako, kako su so i drugi vjernici Svojih vjera Budete muslimani u džamijama Kad izlađete iz džamija Radite normalno sve poslove Kole i ostale ljudi Kao da hoće da nam pažu na da drugi način, ali ne imaju snage, ne imaju obraza da kažu Hvala taj vaš islam, tona. priznajemo, ko što znate, to će to vama u ovom svakodnevnom životu Kako smo mi ostavili naše vjere, ostavite i vi svoju Kao da hoće da nam pažu, ali za jedan drugi način Pustite, islam ne bude u džamijame, ali mimo džamija radite ko što i drugi radi To se dotiče i temelja našeg dina, temelja našeg vjerovanja, i rekao smo, najveće vodače dolaze uz najveće vrijehu, uz Tajštvrka. Slavljen je kunka, bilo zemlje, bilo nasije, bilo čovjeka u nekoj nasiji, bilo nekog partije što znači da hvatamo i prihvatamo da je nešto sveto i to što dolazi od te ličnosti, od te organizacije od tog, od tog, od tog, bilo koga drugog, nima Allah je za šanu, da je to sveto je i je prikosloveno. I kogos progovori protiv toga, oh, oh, ne. Ti svetaca, sa, ti saki svetinja, hodljašu islamu, alhamdulillah, nejna. Pregander, ali je učio svoje abhadek, da ga pitaju da mu postavljaju pitanja o nejasnim stvarima pa kada kaže u jednom predavanju ženama, Allah poslani kar i sada to stana kaže, ja sam, ja sam video, da je većina stanovnika džehennema žene ustaje jedna žena i kaže, a zašto to boži poslaniči da te ne ima, toga se tako prihvatanja bez razumijevanja, znaš što? šta je razlog? a onda on odgovara cuk furne lane što je zato što puno proklinite pa ćeš prokleti ono da ako nije za pa će se to prokletstvo na tebe vratiti otec furne lane i drugi razlog vi niječete dobročinstvo koje vam je često niječete dobročinstvo koje vam je učinjeno čovjek svoj uradim si dobra i dobra i dobra i trudim se dok stekne, dok zaradi, do uradi hajim, jednom ako nevajam nikad mi nisivaju to Allah je rešadu ali ovdje hoću ja da ukazim na činjenicu da žena koja je čula ovaj hajim hoće da zna razlog zašto to. a kamo li mi među ljudima da ne pitamo zašto? Dakle, ne imate tova kulta svetini Kako su postavljali pitanja Bekro, Jomero, Zmano, Javni i Sin Spravedu u halifama Dakle Ono što dolazi od Allaho i Delešanu Prihvatamo Ako Ljudi kaju Pitamo zašto, kako Da nam se objatuju skoju kako Allaho i Delešanu Protisima i njegov vjero Ne smijemo niposto dozvoliti da ovi njihovi nesrtaj na teme našeg dina, na ovaj šehadet, bilo prvi ili drugi dio šehadeta to jeste vjerovanje u Allaha i za u njegovu sabršenost, u ispravnost njegovih zakona ili u drugi dio šehadeta, a to je priznavanje pejgambara Alim s.a. da njegovog poslavnika da ga moramo vjerovati i to dokazati u njegovom nije u jednom, ni u drugom slučaju ne smijemo poputiti pred si nasrtajima si nasrtaji bili u svakodnevi u svakome trenutku bili ni toga svijetni ili nesvijetni neki hvaleći kamatni sistem drugi hvaleći ove sisteme koje su danas uspostavili među ljudima te sistemi ovaj te sistem, onaj koji se ili ne slažu sa Allahovim želešanu u propisima ili su u suprotnosti sa njima vrvo je bitno da povežemo dvije stvari u našem vjerovanju koje je Allah želešanu uspominio u Kur'anu kerimu vi znate da se često spominje jedno uz drugo amenu wa amelos taliha vjeruju i rade dobra djela vjerovanje bez dobrih djela ne vrijedi dobra djela bez vjerovanja isto tako ne vrijede ne može jedno bez drugog ako jedno ne dostaje to je manjka vojne prihvata mora biti ispravno i vjerovanje i mora biti rad po tome vjerovanju mora se to vjerovanje dokazati zatim ustrojanje na tome vjerovanju a ulajte u nam često kroz kuranska kazivanja ukazuje na probleme koje su imali Allahovi poslanici pa su htjeli Ibrahima ali i selam da spali pa su Nuhu ali i selama uzdemiravali pa su Musa ali i selam htjeli da ubiju pa je usmjena pobjegne od svoga naroda i tako su sa našim pejgamberom ali i sadove selam sve se ne da će na njemu sastale jer je bio odabranik Mustafa odabran je Allaho poslani pa se tiče hijdre, mora je hijdru čin kao drugi boži poslani ako se tiče borbe na Allahovom putu borio se i divao ranjavan ako se tiče pokušaja ubijstva više puta su pokušavali da ga ubiju, da ga otruju da ga se otarasuje ako se tiče vrijeđanja i vrijeđali su ga nemoguće na načine izmišljali protiv njega laži uzeli njegovi meta koji je ostao neki njegovu kuću i ostalo što je imao u njoj svi problemi od onjaka sastali se naknadnje i ne samo to i ne samo to umiremo jedan drugi treći sin Božijem poslaniku pegandura alejhi tasallam ono sa je pustaje onaj četvrti na allahovom našanom put kao primjer nama muslimanima da božje čovjeke drže ali ako je čovjek, ako je mu'mi jer imamo primjer u Božjem poslaniku, ali i sada i to je pitanje ima? najvećeg iskušenja, najvećih musibeta najvećih nedača to su Božji poslanici, zatim oni koji dolaze, zatim drugi, zatim se, anji imani po stepenu kod Allah ne smijemo se ne smijemo poklesnut pred tim iskušenjima Neko će možda imati problema u svojoj porodici Neko među društvom svojim Neko u državi Neko negdje, neko negdje Ali mora se čvrst i ustrajan ostati na Allahom dželšanom poštu To se dotiče Srži našeg imana i vjerovanja Da se dokaže ono što vjerujemo Ono što smo rekli svojim Šehadetom, svojim dječkom govorom Ova kazivanja inša Allah Mi imamo nadmjer nastaviti sledeće sedmicama ako Bog da inshallah na jedan drugi način a to je obilaskom našich džemaata. I sastavlema kaže da onaj ko vjeruje islamski i sveti Allahu dželle ve kulu Kur'an, onda ko vjeruje Allahu Muhammedu salallahu alejhi ve sellem. I ono što smo ramoviravati iman iman bil u osobama naše vjeri. Ko vrijeđa izlazi iz vjeri. I ne samo to, već te obje da ne Ako moće, ne zražite ovo. Ali, takvoj, lišćnost takvoj osobi kad no. ne smrtu. Pa njegovaj slavite znaš te ove izleći. Jer, yes. ako ne vjeruje Allah, ne zražite ovo. Ali, da vrijeđa Ne mogu da nemam isplata kako ne dozvoljava. Do... Postavlja pitanje da li djeca u tom slučaju mora da slušaju svog roditelja. Ako on to radi. Allah džellelhau mu kaže u Kur'anu: "Va in jahdatu ala an tushrika bima laysa laka bihi 'ilmun fala Ako se budu nasjavivali da ni širk učiniš, ne moj ih u tome poslušati. وَفَاحِبُهُمَا فِي دُّنِيَا مَعُّوْتَ Ако ste upajim sa njim lijepom, sa njima lijepom u ovim dinaričnim poslovima, budi im na ucu zi pomaženim itd. No tako da se, to različuje od mjesta do mjesta. Ovde u zapadnim sistemima, dužnost je da pokušamo svoje roditelje upozoriti, najljepšim načinom upozoriti ih na hajus, Upozorite ih na dobro, ukazati im na istinu da ne budu terhaneri. Što kako da je, imamo primere iz istorije. Ibrahimov alejhel Mustafa bio nevjernik i klatešan, i tajao keepa. Nivo alejhel Alsin, je međim. Ni što posle svog oca. Žena Lutova i Yubova su jehennemle, jer nisu čela da krije ove dođe poslani, ker iako su oni bili njihovi mužek, treba vjede da pokuša koliko može svoga roditelja da upozore na te svari, da im ukaže na slavnost vjede, jer ne ima u tome razina žena da je pošli ovaj negljornički teatr, svi ima imao na sve generacije. I na nas, mlađe, i na stavlje, i na sve. To treba imati u vidu kada se istavljuju ove teške katastrofalne greške. Kada se vljeđaju teme i islama. Tijete treba da pokuša da nastoji na najbolji način ukazati na hajt svojim oteljima. Kakav odnos prema njemu treba imati na svojim oteljima. Da pokuša im hajt dostali taj. I da ne gubi nadu Allahomu, žalomu, milost. Da pokuša dobro učiniti. Da Allah na današanju moli na svakom svom namalu u svakoj slivici da uskutite svoje roditelje. Da ju uči od tunjanoških stvari, hajb i dobro, dobročinstvo ono koji im je drago ne na taj način dobio da islamu. Približio islamu. Jer to su tvoji roditelji. I nikome nije drago da su tane da je bože gore uđenje. Čini mi se da ih imamo među ashabima Ljudi koji su se borili poti svojih roditelja, ali každe im različite od mjesta i vremena. Na primjer, Musab ibn Umej, poznati Aschad, on je primio islam potajnu u Mekika na jednu. Bio je od najbogatijih mladića u Meku i to bogatstvo u kome je živio ogledalo se na mjude. Najbolje miristova je upotrebljavao, najbolju odjeću nosio, pomagao ljudima, djelio, vidjelo se da je i muša. To bogatko davali smo možete daći. Kada se saznalo za njegov islam, malika njegova je prva ta koja pokušava da ga odbrati u poslano. I uklidamo su pomoć, podavali njegov, ali on ostaje ustrajan s druge strane čineći da ono to Drugi asupak, kada je njegova majka čula za njegov islam, rekla je, neću ništa nijes, niti kubrije kako treba, ali hoće da se vratiš u svoju prijašnju objelu. Ovaj, kad je vidio, kada je vidio šta mu majka radi, došao je do postrednje, toj majku koja je već leđa od postrednje, ništa ne iduć, ne pijuć. I rekao je, Draga majko, ti znaš koliko ja tebe volim kao sin Ali znaj, kada bi ti imala devet života I sveti jedna iz atruge duša izlazila Ja se ne bi odve kao ologa, što sam prihvala Kad je majka vidjela u njegovom švrstenu i drživost na ovom njelžarnom potu A s druge strane ima o dobročinstvo prema toj Kada je to vidjela prihvala I isto tako majka je da Evo uređenu je bilo u Anu, nisije puno leita, da je. ali je puno skoristio što je priznatlo, jugotovo što je sve ljudi. Njegova majka je bilo ne usunavlja, on primuje Islan. Pokušalo, pokušalo s svojom majkom, teško je. Kolika. Hey, kad je? Možemo reći, izbubne na Anu u Islan da je Bože, mi ne gledamo kad je kome je da umre kao na muslima, kad ja nema tu, tu mi je razvira za Allahu Že može vesel, Allahom pročuje li osa kode muslima. Utam je soma radu iša i kaže Boži i poslaviče, ja zruki način spodliva joj isla, kad je sve metode išlo, onda ima na vratu sara vrata ono koji se uvije kod Aliya, Allaho je Ode pejgander Alejtara sam kaže o Božji poslanić učini dovolj vladnu držašanu da primi majka moja islana Božji poslani kada je sad sam čini mi dovolj vladnu držašanu jer on vlada ljudkim drstima i, I vlaća se kuću normalno onako ebu hurene pođe da uđe odpuću zakućana kuća šta je sada pokušava zakućana kad vidi samo voda se čuje majka mu kaže sad čekajmo قالوا فاطر عتا اكونوا فس الشهاده اشهد ان لا اله الا الله فاشهد ان محمد عبد الله ده ان روبي هو في كربوبي استرن و تقول يوم يجي سيملني خالي اني تمام دروك كل شيء Naredi je ti, da im domusimu sa izraziti. Bi neuslimali i neuslimali. Rab dirhani ima, Bože, ti im se siluj, bi živi ili mrsli. Ke na rabdejanja mi padigila, kao sa svim u meni, kao malo, zodgajaj, hote školke podnosili. Eto mi volno odvojim. Vjetenetna vrijeme, vjetenetna za vrijeme, vjetenetna za priliku, oponoči, za jedno Quante fitte ustavin sveta, teda ju siete. Volenstvo ne ima nikakvih povada, to je. I dieta on to se rodio, neće vidahvam od Allaha. Yirfae habi kaze. Tangandro valita ta habi nella yekuri na kela Ko ne zahvaljuje ljudima na dobročinstvu koje su mu uradili, bio muslima, bio ne muslima, kad ti neko nešto lijepo uradi, recimo palac, cukr, kako god ote samo, zahvalimo mu na neki način. Kad ti neko neku hediju, ne gledaj da u tu hediju, taj poklon na neki način uzvratiš, kako ti je Ali onaj ko ne zahvaljuje ljudima na dobročinstvu, neće mi Allahu zahvaljivati. Kod nas se kaže, ko je zahvalan na orahom i na tovarom. Ne je li kadjavaja, tako i to Kone ti dobro širto, ljudi ne je bilo dobro širto Ni Allaho jele sami A najvi ti dobro širto, to je širto su Billa se roditevi I lakime na te prea fokusat Davin te, hai uši I ne je to druga asla To je mora mojto biti Ako dođe dolaša I ti roditevi, pa je otačen ne prijatelja Ono da nešto se Da je ti na jednoj, otac na drugoj strani. Šta u tom slučaju rad? Pa ja se neću boli, blući ako, da neću slučaju o tog to svog otac zakatio kako, što mi mrtko mi bošim, mi granatom, ne znam nam neće to pati. U tom slučaju se boli ljudmi oruđe u svoje ruke, makar to bilo proti svoga otac. Jer on je ustao na vjerost. A je dokaz, da, dokaz. to? je da su neki te se, se bolili protiv svoje braće i neki ashab da zatom će da je jedan ashab ubio svojega oca. Odaj biti. Sin ubio kako to? Zato što se to, so, so, to počeo da ne u neprimit će, u drugim silnikama mira, tuža je da s sin na najbolji način, ali nema tu na najbolji način. Ako ti nekad ubiješ, ubiće on tebe, ubiće on svoju hraću muslimani, gotovo je I to nema ovda, u tom sušaju, nema da se kada na razlijuske reze. To su dvije različite svalije koje ih moramo biti svijetni. Isto tako treba u podruci na stvari koje su se pojavile u muslimašima, uzeti se od nemuslimašima, vriježani srvanje, a uvako ih od lalika, koje se na primer pisa, ali i srana. Ili su skakoga, to mi je razio i da je. suju to, Oni su da ni izdaš išto je gjeri, ko je korna, vi ni je to jedine ačpa, kaj izvodni, to nesmi, jer išto je imi svovali kinsa arihim zelani muhammeda sallalama arihim sallalama u potpunoši išto je ni kakvirami što veliko. Tak je doka za gleda. La nukedlih ubejne aheđi Allah je za kano. to, to. Iz mojih stavova greti ne pravi ni razlike između jednog modnika pod nje otišao i poklanja. Allahu nam musliman ni sa Allahu fena. Ovde doma ni taj ni taj ni samo poklanja. Da ih izvazi je. Taj zneo Isto tako na izvome stupere ili vrijedljane ili stupanje jeste izrugivanje ili smijavanje sa nekim Allahovim propisima. Bilo sa namazom, zvećatom, Bilo kojim propisom koji je uspostavljen u Slamu, koji je poznat kao propis u Slamu. Zizalan je svima, kad što je hradio, potom je propis izvodila i So var, amora, da islana. Islana da sekaše, I to se vrlo, izne svari koji se mora nesuvati isto tako vrlo je opatno jer išta onim koji nije da islamske svetinu Hemeni islana, islamske propite koji drugu nije Bara tole ne vodi, bi se kaže وقد نبذل عليكم سي كتاب یا بيابينا ورمي اكتاب Ani اذا سمعشم آلات الله از شiete الله و آیته يكفروا بها باليوم احنا اليوم والمستهدف بها في تبيغراوا وسالونا ثلاث وخذوا معهم من مختلفه في حتى يقود في حديث الغير فاجينا بقوله انهم اذا مثلهم الذين يسعون عنهم في حال يكون ان الله جائل المنافقين والكافرين الله صفات في المنافق تجاه i u djehenneme, u djehennemu želija nezajemno. A to je, vraćamo se na najslimci s islama, a to je, da je islam mestečki. Da je islam taj, da koji živimo i umirimo i da fati nije igre mišale i ne ima oprostka koji z duše To moramo njih prihvatiti, jer još u nama Ne znam kako god hoćete i nazovite, je li to me skoča, ili ti je to slabo, šta je to? Da kada se radi ono što i sva što se govori, ono što izjeli, mi smo naučili šut. Da ne reagujemo na to, da šutimo je lupa, ne to. Tako se ima nema osoba, koji to divili ruko na divnizma, koji su rušili nikada se ima nema osoba. Inikadar ni manelma života taklima Ko bude ima dubo mo Allah je dusman inek se ne ada ni sa od Allahu Nikada bo jeste u zadici u što sa dušet da tobe dino nije ovo iman ko se cale feidan da ali sa Eusasu, onel islam, najčvršie uve islama jeste, imana jeste, el fubbu filna, el bubdu filna, da boliš u Allaha i da mrsniš u ime Allaha. Pritali su jednom musliman? Kaže, zato što mrsni one čafire koji se boliš u islama. Podobne sam jest. Yes. Yes. Na to je ponavno, što takvima nema okresa, ili je smije bito pustu. Jesu, dili na ruke na ono strani neštoči.